ها ِін بِالْقَوْلِ فَإِنَّ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ سُسْنَى Im Namen Allahs. Des Alabamas. Des Barmherzigen. Forhe. Wir haben den Koran nicht auf dich als Offenbarung hinabgesandt, damit du unglücklich bist. sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der Al-Abarmer ist über dem Thron erhaben. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und was dazwischen und was unter dem feuchten Erdreich ist. Und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss, so weiß er ja das Geheime und was noch verborgener ist. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Sein sind die schönsten Namen. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ጤፈጃ የ ጤጐ ጘጐገጐገግጅ じゃan ገጽ ጤጆግግጣ ጗ ጘግጻ ጗ጆግ ጥጅግጣጅ ጗ጙ ጗ጠጅ eccጇ « architectural του Moses behold lese Wang sprach » racistidesdag 3, 2. 1. illumlenks didisuusosos for all проект »Bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen. Vielleicht kann ich euch davon ein brennendes Stück Holz bringen oder am Feuer eine Wegweisung finden.« Als er dort hinkam, wurde ihm zugerufen, »O Moses, gewiss, ich bin dein Herr, so ziehe deine Schuhe aus.« Du befindest Dich im geheiligten Tal-Tor, und ich habe Dich erwählt, so höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها gewiss die Stunde kommt ich hielte sie beinahe ganz verborgen damit jeder seele das vergolten wird worum sie sich bemüht So lasse denn nicht denjenigen dich von ihr abhalten, der nicht an sie glaubt und seiner Neigung folgt, sonst würdest du dich ins Verderben stürzen. وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى স উন্দ কবখ ইন আো অফ ইন হেন ও মোজস Er warf ihn hin und sogleich war er eine Schlange, die sich rasch bewegte. Er sagte, nimm sie und fürchte dich nicht, wir werden sie in ihren früheren Zustand zurückbringen. Und lege deine Hand dicht an deine Seite unter dem Oberarm, so kommt sie weiß heraus jedoch nicht von übel befallen nimm dies als weiteres zeichen auf das werde ich etwas von unseren größten zeichen sehen lassen <lacht> brust und mache mir meine Angelegenheit leicht und löse den Knoten in meiner Zunge, so dass sie meine Worte verstehen und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt. Aaron, meinen Bruder, festige durch ihn meine Stärke und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben, damit wir dich häufig preisen und deine häufig gedenken. Gewiss, du siehst uns wohl. قَالَ قَدْ أُوْتِي تَسُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى انقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فلينقه اليم بالساحل ياخذه عدو لوعد له والقيت عليك محبه مني er sagte deine bitte ist dir ja gewährt o moses und wir erwiesen dir bereits ein anderes mal eine wohltat als wir deiner Mutter eingaben, was als Weisung eingegeben werden sollte. Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn ins Wasser, und das Wasser soll ihn ans Ufer setzen, sodass ihn ein Feind von mir und ein Feind von ihm aufnimmt. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt, und damit du vor meinem Auge aufgezogen würdest. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي Soll ich euch auf jemanden hinweisen, der ihn betreuen würde? So gaben wir dich deiner Mutter wieder, damit sie frohen Mutes und nicht traurig sei. Und du tötetest eine Seele, und da erretteten wir dich aus dem Kummer, und wir unterzogen dich einer harten Prüfung. So verweiltest du jahrelang unter den Leuten von Medien, Hierauf kamst du zu einer vorausbestimmten Zeit, o oh Moses, und ich habe dich für mich auserwählt. Geh, du und dein Bruder, mit meinen Zeichen, und lasst nicht nach in meinem Gedenken. Geh zu Pharao, denn er lehnt sich auf, und so redet mit ihm in sanften Worten, auf das er bedenken oder sich fürchten möge. <lacht> قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى على من كذب وتولى سي Gewiss, wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Er sagte, fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. So kommt denn zu ihm und sagt, wir beide sind Gesandte deines Herrn, lasse die Kinder Israels mit uns gehen. und strafe sie nicht. Wir sind ja mit einem Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen, und Friede sei auf demjenigen, der der Rechtleitung folgt. Uns ist ja als Offenbarung eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen überkommt, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. قال فماربّك يا موسى قال رّنا الذي أعط كل شيء خللقهُ ثمه قال فما ب قُرون الأول ق ع المها عند ر في كتاب لا يطلّ رَّ وَلا يسى der allem seine natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat er sagte wie steht es denn mit den früheren geschlechtern er sagte das wissen um sie ist bei meinem herrn in einem buch mein herr ehrt nicht noch vergisst er الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولينها ايه استس der euch die erde zu einer lagerstadt gemacht und für euch auf ihr wege sich hinziehen und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, womit wir dann Arten verschiedener Gewächse hervorbringen. Esst und weidet euer Vieh, darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. مننها خَلَقناكمْ وَفيِيه نُوعيدكم وَمننها نُخرِرجُكمْ تارَة أُخرى وَلَقد أريناهُ آياتنا كلها فَكَذَّبَ وَأَب قال أَدتنا للتخرجَناَا منِنْ أرْرضِنا بسحِكَ موسى فَ نأتَنَّك بسِحر مثل فجعل البَينا وَوبك موعدد ال لا نُخْلِفُهُ نَحْن وَلا أنتَمك سُوا আলামাউইদুকুম ইয়াওমাজ-জিনাতি ওয়া আইয়ুহশারান-নাসু যুহাআ আউসিহি হাম বিয়াউশ আরশাফান উন ডিন সি ব্রিং ভিয়ার আইউখ জুরুক উন আউস ইয়া ব্রিংেন ভিয়ার আইউখ আইন আন্ডারেস মাল হর্ফোর উন ভিয়ার জাইগটেন ইম ইয়া উনজারে জাইখেন আলে আবার এয়ার এর্ক্লারেটে সি ফুর্লিউগে উন Bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, o oh Moses? Aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist. Er sagte, eure Verabredungszeit soll der Tag des Schmuckfestes sein und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلى und so kehrte sich pharao ab und dann nahm er seine ganze list zusammen hierauf kam er moses sagte zu ihnen weh euch er sind gegen allah keine lüge sonst vertilgt er euch durch eine strafe Enttäuscht wird ja, wer Lügen ersinnt. Da stritten sie untereinander über ihre Angelegenheit und führten insgeheim vertrauliche Gespräche. Sie sagten, diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihrem Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen. so einigt euch auf eure list hierauf kommt in rein und wohlergehen wird es ja heute demjenigen der die oberhand gewinnt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 فانقيا السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى سي ساগটেন او موسيس entweder wirfst du oder wir werden es sein die zuerst werfen er sagte nein vielmehr werft ihr zuerst und sogleich kamen ihnen ihre stricke und stöcke durch ihre zauberei so vor als ob sie sich rasch bewegten, und er, Moses, empfand Furcht in seiner Seele. Wir sagten, fürchte dich nicht, du, ja gewiss du, wirst die Oberhand gewinnen. Wirf hin, was in deiner Rechten ist, so verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben, ist nur die List eines Zauberers und dem Zauberer wird es nicht wohl ergehen, wohin er auch kommen mag. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herrn Aarons und Moses. قال اامنتم له قبل أن اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم ولا اصلبنكم في جذع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى يا فغو Ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im Strafen und beständiger ist. Sie sagten, wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist und vor demjenigen, der uns erschaffen hat, so entscheide, was du entscheiden magst. Du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Wir glauben an unseren Herrn, damit er uns unsere Verfehlungen vergebe. وناوك دي زاوبري سو دير دو اونز গেزونن هاست الله اس بيسر وনবেস্টেন্ডিগার انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جَنَّةٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى كَس ÜBELTÄTER KOMMT FÜR DEN GIBT ES DIE HÖLLE DARIN WIRD ER WIEDER STERBEN NOCH LEBEN WER ZU IHN ALS GLÄUBIGER KOMMT der rechtschaffene Werke getan hat, für jene gibt es die höchsten Rangstufen. Die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben, das ist der Lohn desjenigen, der sich läutert. ولاقدَ أو حين إلى مساء أصب عيبدي فغ بهم طريق في البحر بسا لا تخاف دررك ولا تخشى فأبم فيعون بجنود فغشيهم من الّ م غشيهم وأضَّ فعون قهُ وماه wir gaben Moses ja als und schlage ihnen einen trockenen weg durch das meer du befürchtest weder eingeholt zu werden noch hast du angst da verfolgte sie pharao mit seinen herrscharen und es überdeckte sie vom meer was sie überdeckte pharao hatte sein volk in die irre geführt und nicht recht geleitet يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلُ مِنْ طَيبَات مَا رَرجَقِنكم وَلا تَط فيِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيكُم وَضَبي وَما يحْلعَلَْهِ غَضَبي فَقدَهَوَا وَإِني لَغَفَّار لِمَنْ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحثُم محدك إسرائز verabredeten uns mit euch auf der rechten Seite des Berges und sandten das Manner und die Wachteln auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und lehnt euch dabei nicht durch Undankbarkeit auf, sonst bricht mein Zorn über euch herein, denn derjenige, über den mein Zorn hereinbricht, wird sicherlich stürzen, und ich bin wahrlich allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt und sich hierauf recht leiten lässt. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. fa tan alaykum alahd am aradtum ay hin alaykum ghadab min rabbikum fa akhlaftum maw'idi und was hat dich veranlasst von deinem volk fortzueilen o moses er sagte sie folgen mir doch auf der spur und ich bin zu dir geeilt mein herr damit du mit mir zufrieden seist er sagte Wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du weggegangen warst. Und der Sämiri hat sie in die Irre geführt. Da kam Moses zu seinem Volk zornig und bekümmert zurück. Er sagte, O mein Volk, hat euch euer Herr nicht ein schönes Versprechen gegeben? Dauerte es euch mit dem Bund so lange? oder wolltet ihr daß zorn von eurem herrn über euch hereinbricht so ihr die vereinbarung mit mir gebrochen habt qaluma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hum minna awzaran فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به সন্দন গান দান হাম হাত গেখত So brachte er ihnen ein Kalb hervor als Leib, das blökte. Sie sagten, das ist euer Gott und der Gott Moses, aber er hat es vergessen. Sehen sie denn nicht, dass er ihnen kein Wort erwidert und ihnen weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag. Aaron hatte ihnen ja bereits zuvor gesagt, O oh mein Volk, ihr seid damit nur der Versuchung ausgesetzt worden. Gewiss, euer Herr ist der Al-Abarmer. So folgt mir und gehorcht meinem Befehl. <Sie> الا تتبعني ابعصيت امري قال يا بني ام لا تاخذ بنحيتي ولا براسي اني خرجت ان تقول فرقت بين werden nicht davon ablassen und seine andacht hinzugeben bis moses zu uns zurückkehrt Er Moses sagte: O Aaron, was hat dich, als du sie iregehen sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Hast du dich denn meinem Befehl widersetzt? Er sagte: O Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf. Ich fürchtete du würdest sagen du hast unter den kindern Israels zwietracht gestiftet und mein wort nicht beachtet <Sess> হন ফিল্মিত ও sagte: Doch was ist mit dir, o Ich gewahrte, was sie nicht gewahrten, und so fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten und warf sie dann hin ins Feuer, so habe ich es mir selbst eingeredet. Er sagte, geh weg, es ist dir im Leben beschieden zu sagen, berührt mich nicht, und du hast eine Verabredung, die dir nicht gebrochen wird. Und schau auf deinen Gott, dessen Andacht du dich dauernd hingegeben hast. Wir werden ihn ganz gewiss verbrennen und hierauf werden wir ihn ganz gewiss in das große Gewässer streuen. <lacht> Euer Gott ist allein Allah. Außerdem es keinen Gott gibt. Er umfasst alles mit seinem Wissen. Kadhanika naqissu alayka min anba'i ma خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Auf diese Weise erzählen wir dir einiges von den Berichten dessen, was früher geschah, und wir haben dir ja von uns aus eine Ermahnung gegeben. Wer sich davon abwendet, der wird am Tag der Auferstehung eine drückende Last tragen, ewig darin zu bleiben. Wie böse wird dies für sie am Tag der Auferstehung als Last sein? Am Tag, da ein Horn geblasen wird und wir die Übeltäter als Leute mit blauen Augen versammeln. Sie flüstern einander zu, ihr habt nur zehn Nächte verweilt. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen. wenn der vorbildlichste von ihnen in seinem verhalten sagen wird ihr habt nur einen tag verweilt weil yasalunaka 'anil jiban faqul وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا sie fragen dich nach den bergen sag mein herr wird sie wie staub zerstreuen und sie dann als leere ebene zurücklassen worauf du weder eine vertiefung noch erhebung siehst an jenem tag folgen sie dem rufer bei dem es nichts krummes gibt die stimmen senken sich in demut vor dem allabbaher so daß du nichts hörst außer flüstern yauma ilal lanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawlan ya'lamu An jenem Tag nützt die Fürsprache nicht, außer durch denjenigen, dem es der al erlaubt und mit dessen Worten er zufrieden ist. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen. an rechtschaffenen Werken tut, und dabei gläubig ist der wird kein unrecht und keine lohnminderung befürchten und so সর নল বাালে সবিনে এনাাও. Und so haben wir ihn als einen arabischen Koran hinabgesandt. Und wir haben darin verschiedene Androhungen dargelegt, auf das sie gottesfürchtig werden mögen, oder er bei ihnen Gedenken Allas hervorrufe. Erhadn ist Allah, der König, der Wahre, Und übereile dich nicht mit dem Koran, bevor dir seine Offenbarung vollständig eingegeben worden ist. Und sag, mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَكُنَّا وَيْلًا لِّلْمُكَذِّبِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ Und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt. Aber er vergaß sie, und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er weigerte sich, da sagten wir, O Adam dieser da ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind dass er euch beide ja nicht aus dem Paradiesgarten vertreibt sonst wirst du unglücklich sein gewiss es ist dir gewährt dass du darin weder hungerst noch nackt bist und dass du darin weder dürstest হিমা সৌ আিল চ وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو Ich beide davon. und zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig, und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte Adam sich seinem Herrn, und da fiel er in Verirrung. Hierauf erwählte ihn sein Herr, und so wandte er sich ihm Reue annehmen zu und leitete ihn recht. Er sagte, geht alle fort von ihm, einige von euch seien des anderen Feind. Doch wenn dann von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, nicht irre gehen und nicht unglücklich sein. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى Leben führen. und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte. Er sagt, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen und doch hast du sie vergessen, ebenso wirst du heute vergessen. So vergelten wir demjenigen, der maßlos ist und nicht an die Zeichen seines Herrn glaubt. Die Strafe des Jenseits ist wahrlich strenger und nachhaltiger. افلم يهدلهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لانها ولولا كلمه سبقت من ربك Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. Wenn es nicht ein schon früher ergangenes Wort von deinem Herrn und eine festgesetzte Frist gäbe, wäre die sofortige Strafe fürwahr unabwendbar.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 an den Enden des Tages. auf das du zufrieden sein mögest, und richte nur nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Niesbrauch gewähren, den Glanz des diesseitigen Lebens, um sie darin der Versuchung auszusetzen. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger. Und befiehl deinen Angehörigen, das Gebet zu verrichten, und sei beharrlich darin. Wir fordern keine Versorgung von dir, wir versorgen dich, und das gute Ende gehört der Gottesfurcht. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك مِنْ قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا হ্যাঁ নিনাগস হত হা জাগ Unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns gesandt, so dass wir deinen Zeichen hätten folgen können, bevor wir erniedrigt und in Schande gestürzt würden. Sag, jeder wartet ab, so wartet auch ihr ab, dann werdet ihr noch erfahren, wer die Leute des ebenen Weges sind und wer rechtgeleitet ist.